of the emperor. Jason! Jason! Jason! Jason! You were almost a jibble sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Hey, hey, folkens. It's Super Tech Time, and now we're on episode 38, or 38, as it's called in normal German. Jeg heter fortsatt Wii. Jeg heter fortsatt Joachim. Ja, og i dag så er det jo fredagskveld, men det ikke bare vanlig fredag. Det er svart fredag, eh, Black Friday. Og det er jo egentlig en amerikansk tradition, der folk går amok eh, dagen eh, etter Thanksgiving, eller det samme uke i hvert fall. Og folk tar jo og trokke øve hverandre og slåss og så blodet sprute for å få tag i billige ting. Her i Norge så har vi mer bare importert på måte den der tradisjonen. Men altså, det er jo fint med tilbud, men samtidig så er det jo et økt kjøpepress nå som er nærmest jul, og det er jo ikke alltid bare bra. Men når det er sagt, har du kjøpt noe i dag, Joachim? Det vet du at jeg ikke har, for dette er andre gangen vi tar dette opptaket. <går> ja. Vi fjerner da, upassende materiale, og så har vi faktisk vunnet på ni. Nå prøvde jeg liksom å bare lade som ingenting, men Joachim tar faktisk og har en sånn meta-kringkasting, eh, der han snakker om kringkastingen. Eh, så dette ble veldig sånn eh, navleskuende. Ja, det hender vi glemmer at opptaket han står på. Ja. For har gjøre en lang historie kort siden dette andre gangen jeg forteller den til deg, vi. Mm. Jeg har ikke kjøpt noe, men <laughs> ja. jeg kan jo legge til at det er veldig mye spennende på disse e-shoppene en Nintendo og Playstation. Mm, stemmer. Så jeg sitter så sogler, og jeg har jo en plan om å handle noe der, da. Ja. Det har jeg. Mer spesifikt, en utvidelse til Witcher. Ja, det... Den, ja, du, har, du nevnte den til meg i en tekstmelding. Jeg trodde du allerede hadde kjøpt den. Det jeg tror bare nevner noe jeg ble tilbud, altså. Uh, Blood and Wine? Ja, uh, begge to. Å oh, ja, samme pakke. Ja, for mm. handvis. Ja, jeg tipper Sony er så lur at de fortsatt har tilbuden oppe på Black Friday. Når alle er i uh, kjøpehumør uh, selv, så har jeg uh, kikket på... Uh, på de norske nettsidene, som Power og Elskjøp, og på Elskjøp så måtte du faktisk uh, vente en time. Det var i morges bare for å komme deg inn og se på varene. Uh, og jeg så noen spil som fristet, men uh, når jeg ville kjøpe uh, Anthem da, som, ja, jeg vet at uh, det spilet er litt sånn, uh, har problemer. Uh, men jeg tenkte, jeg testet jo demon med både Hai og Degurka, og jeg synes det var jo gøy. Og for 80 kroner så er det jo verdt å prøve ut Ja virkelig eh, ja. Så, så da, skulle, da, ville prøve, da ville jeg kjøpe Anthem Men så fant jeg ut at det gick ikke an å plukke det opp i butikk eh, Og hvis jeg skulle bestilt det over nettet og sendte igjen til meg Så måtte jeg 60 kroner ekstra Så då ble på en måte Min betalingsvillighet var ikke over 100 kroner eh, Det var jo magiske så... grenser <laughs> ja, det er for sånn, for, altså, altså, det, for toppspill er jo sånn, 5-600, men Anthem er litt mer som en sånn, sånn prøveprosjekt, for jeg vet det er eh, problematisk. Sant? Kanskje jeg kan kose meg og deg kan ha det gøy et par kvelder, og derfor er 80 kroner en akseptabel pris. Men 100 kroner, da, altså, jeg vet det er 20 kroner i forskjell, men da ble det bare 3 siffer i stedet for 2 siffer. Og der, ja, ja der gikk vi en sperre. Da bikket det rett og slett. Ja, det bikket over rett og slett. Begge har rant over. Hva har de gjort? Så vi skaffer ikke Anthem helt enda, men ryktene sier jo at det kan være at Bioware-EA går over til en sånn en free-to-play modell, og så skal de på en måte omvende hele strukturen for å ja, få ny sjanse rett og slett på å få Anthem til å lykkes. Ja, for de tenker det de har, har potensialet. De må bare ja. på en måte forme det i rett retning igjen. Ja, og når jeg spilte demoen med det, Jokka, så syntes jeg det var potentiale der. Det var jo gøy. Uh, ja, men får men, den, og ja. den her uh, Switch, ligner den opplevelsen samtidig. Den som er free to play. Uh, ja, det var <laughs> War, jeg holder på å si Warface, men jeg tror det er Warframe. Ja, Warframe ja. er det. Ja, Warframe. Mm. Uh, ja, og jeg tror Warframe gjør det greit, altså. Uh, det fortsatt, jeg tror det, det, det, er en, det er et publikum der som uh, holder spelet i gang og, og betaler, og uh, det liv på serverene. Er det det? Ja, jeg mener det, altså. Ja, for jeg bare tester mm. de to, og så beir de det det. Hmm. Uh, men ellers så, så har jeg som deg Jokka kikket på Nintendo sine butikker Og, og jeg, jeg har ikke kikket så mye på um, Sony sine butikk Men hvis det hadde vært et spil Jeg hadde snust og vært interessert i Så hadde det nok vært Jedi Fallen Order Som jeg skal snakke litt mer om senere i episoden Så um, men ellers er det ikke så mye som friste er som jeg må ha nå, eh, fordi jeg kjøpte jo nettopp Assassin's Creed Odyssey, som vi synes er veldig gøy. Ja. Ja. Men eh, bortsett fra det, Jukka, hva er det du har spilt? Eh, jeg har nesten bare spilt en ting. Ja, faktisk, det stemmer. Eh, og det er The Witcher 3. Mhm. Ja, så jeg endelig kom på meg til Skellige, og det er en sånn herlig blanding av Irland, Nordengland og Norge, i stedsnavnet og ting av seg å gjøre. husker, når jeg først kom der, og jeg håper ikke jeg ødelig, jeg legger liksom historien for Norge, men det er jo en begravelse. Det starter ja. med en begravelse, sant? Mhm. Eh, og så skal de liksom, båden skal gå og så ska de liksom skyde en pil og så få sette fyr på båden da. Mhm. Men jeg husker ikke helt i detaljen hvem som døde, men det var i hvert fall eh, det sette i gang på en måte en, en dominoeffekt der du er med på å finne det nye, eh, han eller hun som skal ta over tronen. Eh, ja, stemmer. I han, har, han hadde noen barn. Ja. Men ja, et, et kult sted, og veldig kjekt ja. å være inne i, inne i The Witcher 1, altså. Ja, altså det var <laughs> vanligvis når jeg logger meg på PlayStation 4 og spiller, så så på en måte så det er aldri jeg som logger meg av før deg. Nei. Men nå, nå, er, nå tar jeg logget av og tenker, "Ok, jeg må, spille, jeg må gi meg nå for det blir blitt sent." Så ser jeg at du fortsatt spiller Witcher 3 og det nærmer seg midnatt og litt forbi kanskje. Abansett bitt, bitt litt forbi. Akkurat så mye forbi at jeg har angrat litt dagen etterpå. <laughs> og da tenker jeg, å herregud, han er hektet altså. Jeg er bare hektet, det er kjempe-kjekt ja. å bli hektet igjen. Ja. For jeg har eikt eik til å spille i, siden jeg kom ut omtrent, siden jeg kjøpte Playstation, jeg tror det er år siden. Mm. Jeg har spilt av og på, det har talt lang tid å komme inn i mekanikker og historie. Mm. Så nå, nå skal jeg bli. Ja. ja, du må ikke dra igjen nå. Du bare... Nei, nå skal jeg ikke dra noe i sted. Men, men det er jo... Du var det Endre som sa at du kanske kom til halvveis spilet. Ja. ja. Og hvor mange timer har du så langt fant ut? Jeg skal slå på place ikke mens vi jobber. Så skal ja. vi finne Men det tallet er tallet røykt, altså. Men de fleste timene har jeg vært med i Gwent. <laughs> ja, det er der kort spilet. Det hender til om jeg spiller den samme kjøpmann fem ganger bra, bare fordi jeg synes det er så gøy. Og du vinner jo aldri noe den første gangen. Nei, nei, nei. Det er slik. Det var kanskje litt linen eller noe som dritt. Ja. Ti gullpenger, men jeg synes bare Gwent er eh, kjekt. <laughs> ja. Uh, ja, det gikk. Så jeg har liksom gått i kryss og gått utrett, og jeg uh, kan nesten ikke se klart, men så tar efter etter Gwent. Nei, etter, bare inte Gwent. Så ja, det var med meg. Jeg har spilt et Eh, skit- eller kanelspel men det kommer vi mer tillbaka till. Ja, men vi skal ju vända tillbaka till det segmentet eh, der där med bägge förteller om om eh, våra upplevelser med ett spel som antingen visste sig vara skit eller kanel eller något mitt emellan. Ehm. Ja. Kan du fortelle lite om hva eg har spilt? Ja, vil då. Eh, selv om det ikke er så mye nutt siden då. Eh, det har jo kanskje gått en måne siden jeg spilte en episode. Eh, ja. men jeg har fortsatt spilt mye Apex, eh sesong 3. Ehm, jeg har til Apex, altså. Ja, det, det, det går mye Apex altså. Eh, nå begynte å spille litt mer sånn eh ranked eh, for eh, på en måte folk er litt mer skjerpa der. Eh og, og det på en måte, det, det er liksom forskjellen mellom å spille poker bare for løye eller med innsats. Så det har på en måte litt, en dårlig kamp har en konsekvens. Og då blir det på en måte litt, det, det koster ju litt. Altså, når du vinner så kjennes det utrolig bra, men når du er tabet så, så svirer det jo. Så det er jo, kan jeg si, to sider av mynten av å Ranked. Ja. Men jag får ju bankin en bella altså. massa. Det gör jag. Det det är inte alltid det er gøy. Ehm. Um, når Norge Norge leier av eh uh, Apex så pröver ju att spela lite Mario Kart uh, på switchen. Eh uh, jag online eller runda alla kaptenerna så singelspel. Jeg prøver litt online altså, eh, fordi jeg runder jo spillet på Wii U'en, og det er jo i grunden at det er nøyaktig i samme spillet. Mm. Eh, så å gå på en måte gjennom alle køppen igjen hadde føltes liksom litt repeterende, som om jeg hadde gjort det før, fordi har gjort det før. Eh, så då utfordrer jeg folk eh, online, eh, og, og der også er det jo også en poeng som, som, um, som uh, kan du si, viser hvor god du er. Eh, men, Først og fremst så kjøpte jeg jo spillet for å spille med <laughs> en bekjent, om vi kan kalle hun det. det. Hvis <laughs> jeg får lave um å kalle det? Ungdommer i dag, sier jeg bare. Jeg, jeg kommer til å vise akkurat dette segmentet, der jeg på en måte, hun blir nevnt, men aldri vil navn, så kommer hun sikkert til å bli kjempeflau. Og så må vi liksom ha en samtale om dette da. Men uansett, hun spiller, hun liker Mario Kart, så da har jeg spilt det med hun, og så har jeg også spilt snipperklips med hun. Ja, det jo, og vi skal ikke begynne på, begynne på altså, sånn, sosial status. Merker jeg dette? Status? Ja. Ja, ja, ja, ja. Det er litt for mye å ta på luften nå. Det er litt for mye å ta på luften. <laughs> Men det hender dere å spille spørings sammen. Ja ja, det synes jeg er veldig gøy, uh, ja. selv om på en måte det er jo mer min hobby, så av og til så må vi jo på en måte hennes hobby, og så gjør vi det inn Min hobby, det er jo litt sånn gi og ta. Mm. <laughs> Men dette... hva, hva er hennes hobby da? Uh, nei, det er jo sånne sunne ting. <laughs> ting. Det er sånn, jeg går en tur i skog og fjell og... <laughs> går tur i skog og fjell, Eh, uh, jeg prøver. <laughs> Alltså, ja, du ja. känner alla så känner dig att jag är vilken som helst så <laughs> Ja, nej, det det är sant. Det jag vill ju inte ha undnat välkomna, men det är rätt lag ansvar dig. Ja, det det är helt rättigt. Det är helt rättigt, urke. Eh Det har en uh, det det måste må ju en mening bak uh, en för en tur. Selv om denne meningen er ikke alltid den samme for alle på denne turen, men, men uh, for meg, nå går vi liksom litt inn på min syke, uh, det å gå tur i seg selv er ikke så belønnende uh, og givende, selv om det er mange som synes det. Uh, men det å gå tur med noen uh, andre uh, i gott selskap, det gir mening for meg. Ja. Fastar du kampen sen Ja. Så är ju på mode, och så är ju naturen og frisk luften på mode, det är bara en sån bonus eh, som på mode kommer med. Mm. Eh og det är ju fint. Men du finner inte mig alldene på en fordi fordi fördi actions det var liksom fint att gå ut. Nej, då då känner jag alldeles väl alla med GPS:en då. <laughs> ja, eller home vet. <laughs> Uh, ja. Ja. Uh, men, men, men... Hørte du spille vi husker... Mario Kart sammen? Ja, ja, stemme. Har du ikke hørt det? Uh, ja, ett par ganger. Men problemet är at jeg har ju spilt sikkert 50-60 timer med Mario Kart uh, Wii U, eller uh, Switch da. Uh, det var ikke så 50-60 timer. Ja, det hørtes... Enda bra anså jeg, men det er sikkert mer. Uh, er mye, ja, la oss si 100 timer da. Så jeg, det er kjeldent, jeg kommer på noe annet, hvis jeg hur og hun spiller, og kanske komputere med, så, så, så er jeg jo alltid på første plass. Ja. For jeg kan jo alle snaver inne. Jeg kan, jeg, jeg skrenser sant, jeg bruker sånn slide og for miniturbo, jeg kan jo alle trikser. Og hun, hun er jo mer en sånn, en gjennomsnittlig spiller, så det er ikke helt rettferdig. Nei, det kan være veldig Nei. irriterende å spille med det gode. <laughs> så, så, så hun, jeg tror hennes glede, spileglede eller på en måte konkurranseevne er jo på en måte det er, liksom, det er jo ikke kjekt å spille mot noen som bare vinner. Ja, men da, da finnes en løsning på dette, vi. Ja. Så, så hvis vi vet hva en eh, spillepartner da, skal høre på denne podcasten eh, så finns det et spilsett det Mario Party. <laughs> Det er veldig, veldig, veldig kjekt med win. Ja, ja det, stemmer. det stemmer. Og den Mario Party har jo en veldig sånn utjevnende effekt. Ja, meget. Uh, hvem som helst kan vinne hva tid som det helst. Har inget, det har ingenting å si hvor lenge du har spilt, eller hvor godt du kjenner spillet. Ah? Alle kan ta på, alle kan vinne på, på et øyeblikk. Ja, det, kanskje det, det Mario Party. Det er faktisk spilt like Mario Party. Ja. Med familien og med, med naboene. Ja, med naboene. Naboene, ja. Jeg kjøpte meg to en strenger for meg på grunn av det spilet. Så då har du hatt fyra spillere samtidig? Ja, det er kjærpegøy. Ja, ja, ja. ja. Er, er, det, er det litt frustrerende som før? Altså, nei, mekanikken nei, er det samme? Det er ingenting som jeg forstår. Nei. Nei, de har gjort det veldig snart. Jeg gå i dybden, men... Ja. Før, en sånn, uh, før et minispel startet, så kan alle øve seg minispillet. Mm. Bare der og da, i menyen, i et sånt lite vindu som står der. Ja, så det er jo Så det er ikke noe stress bli kjent med hva det som står på spillet i dette, oppdraget eller minispillet. Ja. Så det er bra å alle prøve det ut i et halvt til et minutt i, i det hovedvinduet, og så du utfordringene, og så spiller du den. Og da, da er alle litt mer sånn jevnbørdige. Ja, veldig. Altså, du kan jo vinne de, men terningtrill er jo det som avgjør alt. Og terningen skal jo være tilfeldig. Litt, men du kan velge ulike terninger denne gang. Som har okay. ulike fordeler og ulemper da alt dette ikke er karakterer. Ok. Så noen terninger er sånn at du kan uh, få minus penger men det er veldig mange sider som gir eh, mange en flytt. Ok. Og andre motsatte er så mange en flytt, men det er en del terninger som man bara bare at du får penger i stedet for å flytte deg. Men skjønner, altså nå, nå antar jeg at du spilte med barn. Ja. Eh, det, skjønner, altså, skjønner de på en måte alle reglene og alle mekanikkene? Ja, det är väl enkelt. den eller den därigen. Okay. Du har två valg. De og, ja, nei, Det är inte sånt sex olika typer sex sex speciella typer ni går och stackar upp på kvarandre och ja, effekter och sånt. Nej, så den, den eller den som är färdig med det. Ja. Ja. Ja. Vi kommer bit lite men är så mycket. Men uh, du ja. du måste på då... på spel Uh, ja Du uh, har valgt uh, Apex, du har valgt din annen Mario Kart Ja uh, uh, Jeg har jo Et uh, viktig spill å nevne Og det er jo Ring Fit Ja <laughs> Stenker det at jeg nesten ut uh, uh, Ja, og det har jeg uh, Spilt uh, Jevnt og trutt Fordi jeg anser det som trening Siden uh, release vi, Du kjøpte det på det For en måned siden og snart Uh, ja, det er, det, er vel, det er vel cirka en måned siden. Og da har jeg uh, stort sett trent, uh, sko-spilt, tre ganger i uken. Mandag, onsdag, fredag. Uh, og hver gang så er det et sted mellom 45 minutter og en time. Uh, med, på en måte, altså fra jeg setter i gang spillet til jeg slår av konsolen. Så då har det cirka gått en time, men... Uh, på en måte effektiv treningstid uh, i spillet, uh, da har det bare, altså i løpet av en treningsøkt, så står det bare kanskje en halvtime. Uh, men det er på en måte fordi de teller kun når du løfter på et bein, eller løfter på en arm, eller er i en fysisk bevegelse. Alt det som skjer mellom menyen, og på en måte når du leser teksten eller instruksjonen til øvelsen, det teller det ikke. Uh, og når karakteren snakker... Ja, så, så på en måte, det, kan, det er litt misvisende at du tenker, å, jeg trente bare en halvtime. Men du har ju for så vidt en hel time, for du har jo stått der, og så har du liksom uh, på en måte vært uh, i aktivitet. Bare ikke på en som en treningsaktivitet. Uh, om du kan si det på den måten. Ja. Uh, men uh, men spil, synes jeg, uh, det synes jeg er gøy. Uh, er det en spil, eller er det, det. en det er de to kjønne ja, altså, jeg tror jeg må, du må si noe om. Ja, ja um, det, i, altså, i, i, uh, i sammenlignet med Wii Fit og Wii Fit U, uh, så er dette mer et spill. Uh, og ikke bare en kollektion av uh, treningsøvelser som på en måte er maskert som... Ja, nå tar du 50 sit-ups, og så nå tar du hoppe 100 ganger, og så takk for Nej Nei, dette er faktisk det et spill med, det er et rollespill eh, Det kan du si, ikke så dypt som Final Fantasy, men eh, sånn, det er et greit rollespill med nybegynner, skråsik, eh, medium, regler og mekanikker. Eh, men det starter veldig Eh, lett kan du si at du lager en karakter og gir han et navn og en hårfarge og sånn, og så får du litt sånn historie, den er en eller drage som ser ut som Arne Svartsneger jeg vet ikke, han rømmer, og så skal du ta han og fange han ved hjelp av denne ringen da, som ser ut som den fysiske ringen du holder, men han snakker til deg og forteller hvordan du skal gjøre øvelser og sånn eh, men så er du liksom alltid på jakt etter Dragen der. Han er alltid sluttbossen på hvert eh, brett, eller hver verden. For det liksom, du deler jo i hver verden, litt sånn som så Super Mario eh, World, så er det tre, nei, jeg vet kanskje, fem-seks brett, og en butikk. Eh, og så møter du bossen, smalt i Dragen, så gir du en bank, eh, og så flykter han, og så går du på en måte videre til neste verden. Og så på en så er historien litt sånn, ja ja, det er sånn som er jo, at du, du når fram du banker den, og så rømmer den, og så gjør du det på en måte litt av det samme hver gang. Mm. Uh, men historien er kanske ikke det viktige det her. Det, det som er gøy er jo at uh, du møter hver gang du er på et brett, så springer du, for å få karakteren springer, å så må du springe på stedet. Og hvis det kommer en stein i veien, så må du jo uh, ikke hoppe, men du tar og vender den ringen ned over bakken, og så presser du. Uh, for denne ringen, det er jo som en sånn en, Jeg vet ikke hva vi kaller det Arubikring uh, ja. Som på en måte er, Det er motstand uh, Hvis jeg på en måte klemme den helt inn Sånn at det, uh, Hendene mine møtes Så må faktiskt faktisk presse ganske mye ja. uh, Så det er jo på en måte litt Du velger ju selv Hvor mye muskelkraft Du skal gi den Men det gir ikke Uh, kan man si det har ikke så mye effekt på selve spelet uh, at det, det, det er ikke sånn at en veldig sterk person med sånn store biceps uh, gjør et sterkere angreb enn en svag person Nei, okay. uh, det er på en måte en, en, en terskel der, der det til slutt, ja dette var godt nok bare du på en måte presse sånn at ringen sånn at du føler motstand ja mm. Uh, men det finns finnes vanskelighetsgrad, uh, i vanskelighetsgrad, der du på en måte antal antall repetisjoner du tar av hver øvelse. Og på lett eller uh, vanskelighetsgrad, er, så tipper jeg at finen tåler ganske lite, og for å ta den så må du kanske ta, si uh, 5-6 squats. Uh, men hvis du setter den på, jo vanskelig det blir, jo mer tåler finen, og jo flere squats må du ta da. Um så det är ju alltså du kan ju själv välja intensiteten og svårighetsgraden og jag har satt den på eh øh, svårigt men ikke vanskeligt. Oh, ja ja okay. men det jag tänker nog att jag har det det nivå har på nu det det passar mig fint. Så folk att ja. om jag skruvar det upp ytterligare. Handlar det om träningsmängd eller tänke även ifall det spela? Eh jag heter Masvida. Nei, jeg vil si at treningsevne betyr mest eh, det å på en måte ta eh, øvelsen det å gjøre øvelsen riktig og gör den mange ganger nok eh, men det har ju en betydning i begynnelsen så har ikke så mye å si alle disse kan si, tingene du kan gjøre ved siden av eh, som på en måte er rollespill eh, elementer. Det er hva type klær du har har typ klär du ha på dig eh och har typ angrepp du utför på fienden för säg den röda fienden så vill du utföra ett rött angrepp på han. Eh och på mode kvar av kroppen har sin egen farge. Eh så ja, de, det blir väl i sånn gradvis eh att i dig på mode ger mer och mer frihet till att välja dine egne angrep og dine egne klær og dine egne styrkedrikker eller mat å, å bruke. Men det er ikke liksom så viktig at jeg tror en nybegynner hadde uh, følt seg uh, sier, at han hadde mista motivasjonen eller hadde mistet oversikten. Um... Ja, for det er balansen du Det må være ja. en vits i det, men du skal ikke skremme folk vekk alligevel. Nej. Uh, og jeg tror at jeg som uh, på en måte, uh, altså jeg, jeg er jo i grei fysisk form, uh, så jeg klarer jo å trene, men det at jeg er kjent med rollespill gir en god, en enorm fordel, fordi jeg er veldig opptatt av å, å levele opp, uh, at karakteren min skal bli sverk, så då har jeg på en jeg tar alltid å fullføre alle oppdrag, og, eh, altså sideoppdrag og hovedoppdrag før jeg går til neste verden. Eh, noe som gjør at jeg er overlevlet i forhold til eh, det spillet forventet av meg. Ja. Så nå er jeg alltid OP, som noen vil ha sagt det. Eh, og det gjør jo at hver kamp jeg møter, ikke, kan si, det er et liten risiko for at jeg dør på mennesker jeg tar på kampen. Uh, og det gir jo på en måte jeg, jeg liker ikke å tabe For da føler jeg at det, hvis jeg har mot noen Og så dør jeg når, når, når han på en måte Er nesten død selv Så føler jeg sånn, å oh, tappte jeg nå Da har jeg kastet bort 50 squats for ingenting Men det er ikke bortkastet for de har jo fortsatt trent Og uh, selv om du Tar kampen så får du Erfaringspoeng for de Squats som du tog.? Ja det gjør det så på en måte ingenting er bortkastet, men jeg føler liksom, å må ta han fienden en gang til nå? For da føler jeg at jeg starter litt forfra. Så da har jeg sørget for at jeg er, er, har alltid rekt i utstyret, og jeg har på en måte masse bonus-egenskaber. Jeg drikker på en måte forskjellige styrkedrikker før kampen, sånn at jeg har best mulig forutsetninger. Og det er ikke sikkert at en nybegynner hadde så mye på det, at det er viktig at jeg må ha alle disse elementene på plass. Men for meg er det viktig. Og det gjør jo at jeg spiller kanskje litt mer sånn gjennomtenkt enn, enn, enn en hobbyspiller ville gjort det. Da. Ja, de kan jo justere vanskelighetsgraden også. Ja. Men nå som jeg er inne på emnet, så, så synes jeg at det ikke alltid de forklarer ting like nøye för uh, det er någon angreb som på mode eh uh, ang angreppe påverkar folk flera folk på en gang. inte bare en person, men alltså en hel rekke. Eh uh, och det det det det var det, det kommer ju inte sån väldigt sån på texten sånt. Use this attack and you'll affect everyone liksom. Det var lite sån lite sån sjuts på sånt. visste inte att det kom att uh, huh? så, så det synes jag på mode manglar lite grann. Eh uh, altså de de förklarar skit på mode at det finns något som heter multitask, men samtidig så förklarar de kvar enskild övelse eh uh, så nöje kvar gång, även det är liksom den hundra gången jeg gjør den øvelsen, så skal de sånn, ja, husk å gå ned, og så skal du holde ringen akkurat sånn, jeg bare, ja, jeg vet det, det er ikke første gang jeg spiller, så av og til litt sånn nei, kan nitekst. du ikke slå av sånne? Uh, nei, uh, på en måte, uh, det, jeg, jeg, jeg skjønner jo at de vil sørge for at folk gjør det riktig, at vi så dårlig på... 100 ganger, så... Ja, altså, nå er jeg level 50 i spillet, og då skulle du tro at det er et av han kunne alle disse tingene, men, men de vil Min, altså påminner deg om at ikke, liksom, ikke bøy ryggen, altså svikt i knene, liksom, for folk kan jo skade seg, jeg skjønner jo det. Og det er jo viktig å trene riktig, og ikke overanstrenge deg, og det er sikkert derfor de forklarer ting. I hvert fall hver gang jeg starter en ny treningsøkt så forklarer de det en gang, men etterpå, i den samme treningsøkten, så blir ting ikke forklart. Og det er jo en lättelse. Ja. Mm. Men, også driver og navigerer i disse menyerne. Ja. Med dette hjul i <laughs> Ja. Er det som om man prøver å bruke Connecten på Xboxen til å styre ramen dine der, eller går uh, det litt uh, mer smidig? Uh, du, du kan vri og venne på den ringen hvis du vil. og det er på det hadde gir jo den en liten effekten, åh, jeg er i spillet og det så eh kaorere eh, immersive. Mhm. Mm ja. Men det, det lever ikke inn. I det. Det, det lever deg inn i det. Men du kan også bare bruke styrespaken. Eh, og av og til er det så er lettere for Uh, av og til er det lettere å bare glemme på en måte av alle omvigelsene og bruke knappene og uh, men det er på en måte av og til så er det gøy å klemme på riggen faktisk. for den, den er elastisk og den gir etter så av og til så er det godt å gi den en, måte, er godt, eh, en god klem fordi det er sånn en, det er sånn ja! Kan du, altså, hvis jeg kan overføre denne ja-stemmen til en bevegelse, så er det det når du trykker in den ringen. Mm. Ja. Så av det til når du går i en meny og har liksom gjort noe sånn ok, jeg er klar, så trykker du da. Yes! Og da er du klar. Uh, så, så det å trykke ringen er veldig greit, men det å uh, på en måte vifte opp og ned og på den for at du skal pege opp og ned og høyre-venstre, det er litt mer tungvint. Ja, vi kommer til å på menyvalget, og sånt. <laughs> ja, ja. Uh, og... Og det å være inne på en meny, um, for du, du, du kan bruke litt tid inne på menyen, faktisk, hvis du ønsker. Du, altså, uh, du kan bare gå for oppdrag til men hvis du skal gå inn og skifte på uh, drakten din, eller velge nye angrep, uh, eller mikse drinker, mikse styrkedrikker, så må du inn der, og så må du liksom bla litt grann. Uh, og och då er det tungvint och börjar och lyfta och vända på ringen. Eh så då Ja, det kan ju sånn. spaken. Uh, men det som är kul är att för att laga dessa styrkedrickarna så måste du faktisk faktiskt eh uh, trycka en bringen som om det var en uh, en blender eller en mixmaster eller något sånt som man bara och så. Det var svisande rätt och så som en juspressare. Mm. Nej så det är mycket spel där som ...på en det funker riktig, og de har, liksom, uh, uh, de, de har liksom skapt mye ut av bare en enkel ring. Og altså, ringen har en, har en sensor, den, der stapper du den ene joy-conen, så tar du den andre joy den fester på låret ditt. Med sånn en sånn remse eller noe sånt. Uh. Jeg registrerer den riktig hva du holder på med. Ja, stort sett. Uh, det er vel en øvelse jeg har slitt litt med, uh, og det er sånn, uh, kan du si du går opp i en push men så skal du på en måte springe på stedet uh, med beina. Uh, jeg vet ikke hva du kaller det, mountain walk eller noe sånt, mountain hike. Men uh, den klarer han ikke, jeg har ikke fått den til å registrere alle mine hopp der, og det er frustrerende fordi den øvelsen er super tung. Uh, ah. Ja. Ja. Men ellers Så har han vært veldig god til å registrere ja. Og han klarer til å, å måle pulsen din Og det er ganske tøft uh, Hva sørger du itte... med? Ja, itte, itte Du har liksom tatt en kamp sånt, Så spør han, vil du måle pulsen din Og så tar du tommelen og legger den over uh, Den røde joyconen Der, der IR-sensoren er mm. Og så bare Legger du tommelen der i 20 sekunder så han målt pulsen din. Uh, nå har jeg ikke en pulsklokke, da, men ifølge nettet så är den nok så nøyaktig. Merker han endringer ved IA-sensoren i basert altså, klokken? Ja, si det altså. Han må jo lese et eller på tommelen men uh, ja, Saken er den, altså. Er det er ja, en Han kom bort i tallen, så er det i de tolvene, altså. Altså, jeg vet ikke om de tänkte på dette når de lagte kontrolleren, men... Uh, ja, det gjorde de helt sikkert. Ja, ja. De har jo vært inne på en sånn pulsmåler før, men det var jo til wii uh, Det var lenge siden. Men det ble jo aldrig noe av. Nej stemmer. De hadde noe sånn hele sånn helsepakket alltid på seg. <laughs> ja. Jeg skulle jo kjenne at ja, så... det forskjellige ting. Ja, ja altså, det, det er mye sånt som, i, i, er mye som kommer ut i Japan som ikke kommer inn i, i Norge eller i västern. Eh, uh, ja. så det, det har ikke forundrer meg om det var liksom noen sånn spesialgreier lagt for Japan som, ja. uh, men men Hugo, du sa at du du ville teste det når du kom til meg? Det velig. Eh, uh, og kanskje kjör bara själv. Jag får för natten, vet. Ja. Eh det, det kan vara være... Nej nej, jag den på jag köpte den 700 på lansering och det var en grej pris. men det kan være at innen du eh bestämmer så är det någon annan som har gått lei vil vill sälja brukt på Finn.no. Alltså de <laughs> ja. det står inte klemper ingen sån. Ja. Eller vad gör du öle Schwab riktigt? <laughs> ja, det er jo litt sånn Ja, jeg, jeg ser den Jeg hadde jo kanskje Svetter, Gått over med Ja, jeg tror jeg hadde gitt den en god vask Altså før, nei, før nå, Da venter jeg heller på et bra tilbud altså. Ok <laughs> ja. uh, jeg, jeg faktisk var ja, ikke uh, skulle kjøpe den Når det var sånn power tilbud Men uh, de hadde den ikke innom Nei, den har kanskje jeg den, jeg kjøkte bare rett Og så altså kjørte jeg ut og da var den akkurat ble Litt uflakst der, da. Yeah. Ja. Men har du spilt noe andre, eller? Um, ja, nevnte jeg Assassin's Creed Odyssey. Hva snakket du da? Men jeg kjør ikke om du sa så mye om senere spillingen av det. Uh, ja, altså nå, nå ble det veldig langt for meg, da, men det er uh, kjekt spil. Det er det. Uh, nå, nå, altså, jeg, når, med en gang jeg kjøpte spillet, så spilte jeg det mye, men nå hadde jeg det, det dabba litt av. Uh, mhm. Litt fordi, fordi jeg har liksom fått så mange spill nå. Jeg har alt for mange spill nå som jeg prøver å jonglere. Uh, så jeg, kanskje jeg burde uh, fokusere på ett spel, Men akkurat nå så har jeg det kjekt med mange spill, og då er det vanskelig å kunne fokusere på en, fordi jeg vil prøve litt her, så vil jeg prøve litt der. Uh, um, og, ja, det er jo både fordel og ulemper med det. Men Assassin's Creed, da er en veldig bra... Hva kan jeg si? Det, det, det er veldig lett å komme seg in i spillet, og du kan legge det fra deg en uke, og så plukker du opp igjen, uden at du slider så veldig med hvor var jeg, hva gjør jeg, Mm. Ja. Uh, for det er veldig sånn uh, lett og lekent uh, kampsystem uh, og du leveler opp ganske fort, så du får masse ulike egenskaper. Eh, uh, så er det masse sideoppdrag du kan ta, kanskje litt lignende Witcher. Eh, uh, så er det jo på en måte sånn en overhengende kampanjehistorie som ja, på en måte. Jeg, jeg ser på en måte tendensene av han, men akkurat nå så er det så viktig for meg å følge historien videre. Um, så jeg går rundt og er en uh, uh, leiesoldat, eller en, det blir jo en, en snikmorder da. Uh, men jeg gjør jo alt mulig oppdrag. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg utforsker grotter, jeg jakter på bjørner, jeg stjeler ting, jeg... Uh, invadere slott og tar ut alle sammen. Uh, altså det, det, det er en sandkasse der du uh, føler du... Altså der jeg har på en måte... Jeg, jeg, jeg kan bruke de trikser jeg vil. Uh, hvis, jeg, hvis jeg går inn for å ikke bli oppdaget så kan jeg det. Uh, men hvis jeg vil gå og alle, så kan jeg det også. Og det er en frihet der. Kan du knappe mose har... og bare hogge av alle ovnene? Eller må du tenke deg? Eh, isse Mosa, du måste du måste tänka dig om. Eh ehm Följvis, alltså det om du hade varit most så hade det ju bara varit lite för lätt. Så det er på mode är en en tanke bak slossingen. Eh, men visst du har eh på mode tagit på riktigt utstyr och brukt direkt egenskapene så ska du kunne nästan slåss mot den här bare på en måte en nå, eller to, om eller to-tre om Men du må liksom slåss litt, så må kanske kanskje gjemme deg, så må du en bedre position du, du er ikke Superman, men du klarer alltid å slå unna to-tre om gangen. Og hvis du klarer det, så klarer du liksom å manøvrere uh, deg til å slå, slåss mot noen, gjemme deg, eller komme deg unna og så slåss mot to-tre nye, eller så kan du bare liksom flykte og eh ikke velge og ikke delta i den kampen fordi alt handler ikke bare om eh å sloss og drepe, du må være litt eh, slu. Ja. Ja. Eh, eh, eh, men det er sånn det er sånn du velger din egen stil, eh, og det er jo sjølvsagt Assassin's Creed-serien for så et har vært eh, kjent for. Eh men nå føler jeg at de har tatt liksom Et steg in i rollespillverden eh, Sånn at du kan skape din egen eh, Figur Enten du er uh, Hun eller han mannen Det er to tvillinger eller, tror, Nei nei det, det er søsken på i hvert fall Velger han eller hun ja, Nå gikk jeg ikke for damer da eh, Fordi de sier at eh, At du har litt sånn Bære eh, Stemmebruk da Uh, sånn litt mer følelser og litt mer skjerm med hun, så da valgte jeg for, for. hun. Uh, så er jo hun å velge en dame som hot-karakter. Ja. Da har du spilt fem kjepp i Mass Effect. Uh, uh, uh, ja, når jeg tenker meg om, så er det kanskje første gang jeg har valgt... Uh, jeg har hatt valget mellom mann og dame, så har jeg gått for en dame, fordi i prøver jo alltid å... Eller, jeg ide jeg identifiserer meg jo med karakteren i spillet, mm. uh, og når jeg er hun dame, som jeg, jeg synes hun er fin å på da, det er jo ikke dumt. <laughs> for karaktermodellen karakter er jo fin, men jeg klarer ikke å få meg til å flirte med en man. Hva da, jeg, jeg er hun dame? Hun ender opp som en lesbisk dame, da. <laughs> Høy, det. Ja, ja, og det, det er jo kjekt at uh, Ubisoft har på en måte gitt uh, spilleren frihet til å gjøre det enten du man mann og frier män eller er du dame, eller frier til dame eller, altså alt, alt er mulig uh, men, men jeg har... synes det er litt kleint å flørte med en mann så da flørte jeg med en dame Har du gjort noe med måten du spiller spiller på? At du er en dame i stedet for en mann? Um... Ikke sådan Jeg tror ikke jeg prøver å som en dame. Eh, og jeg vet ikke om de har gjort spillet noe annerledes, avhengig av hva kjønn du velger. Eh, men, men det som jeg synes er bra med hur eh, Og hva heter du for noe? Eh, kan du gi meg et øyeblikk så finner jeg namnet på henne. At det går råd. vet ikke hva At det går an. Gjør ja, du, så bare du må si det til meg. Cassandra, ja, fylla. <laughs> uh, ja, uh, du fant namnet på Cassandra. Uh, det stemmer at du enten spiller Cassandra eller Alexios. Uh, uh, men det jeg synes er bra med Cassandra, at ikke, hun er ikke skrevet som en uh, dame uh, i den forstand at Eh, liksom, uh, oh, se så pene jeg, jeg er, se på... Så, altså, altså, hun er ikke på en måte en, en dame som trenger å reddes. Hun er sterk, og hun er tøff, og, eh, og hun er, på en måte tar seg noe shit ifra noen som helst. Og det på en måte, det er hennes personlighet uavhengig av eh, hva kjønn hun er. Eh, så det synes jeg er kult med hun da, Kassandra. Ja. ja. Og så har hun på en måte, altså hun har armene som en bygd som, bygd som en tanks, liksom. Så det, det synes jeg også er bra at de, de har skitt ut disse typisk eh, feminine formene som andre spelfigurer har, der på en de er overlessa med eh, store patter og tynne armer og bein, sånn som i Barbie-dokka. Eh, hun, hun her ser tøff ut. Jeg, har, jeg kunne trodd at hun her hadde gitt noen bank. Ja, det ser sånn ut igjen. Ja. det er jo... Ja, og det, det synes jeg er bra gjort av Ubisoft. Det er steg i riktig retning i forhold til å skildre eller portrere kvinner eh, mer rettferdig i tv-spill. Ja, så kult. Mm. Mm. Men skal vi bare ta det etter så du spillet litt for mange spill om gangen da. Ja, <laughs> ja, ja. Er du der? Ja, ja, jeg hører deg. Uh... Ja. Du, spiller litt... du spiller litt for mange spill bare en gang. Ja. Går det bra, eller er du på tide å fokusere? Ja, Joakim, okay, det var et godt spørsmål, for du spurte meg uh, hva, om det er bedre å spille flere spill samtidig, eller bare ha fokus på et spørsmål, stemmer det? Ja, for det var jo et spørsmål med uh, småte lytterne våre. Mm -hmm. uh, og vi har jo plass til flere tilbakemeldinger <laughs> Ja. Men hvis jeg kan begynne å spørre deg da, og uh, spille ett spill versus å hoppe og danse mellom masse ulike spill, mm. har du gjort deg noen tanker kring uh, det temaet uh, der? <laughs> Hvor hørtes du ut som en... Uh språk forskar där ett ögonblick. det det det var varter regikläppsen jag spiste i lilla kringkastningspausen med hatten <laughs> Ja. Ehm husker eh en stund siden då jag eh fokus på spelet om mig och det var fordi att jag hade för många spel i katalogen som jag kände trängte speletid. Uh, og jeg var liksom bare Halvveis uh, I mange spel. Uh, og da Var det så vanskelig for meg Å leve meg inn i et spill En historie, fordi jeg var bare halvveis her Og halvveis der uh, Og da måtte jeg ta et bevisst Valg om å uh, Kutte ut Eller ha fokus da Men uh, nå Så er ting Litt mer sånn Uh, jeg tror hvis det er et spel som virkelig engasjerer meg Så kommer jeg automatisk til å legge vekk andre ting Fordi det er bare veldig gøy å ha fokus på et spel uh, Det er ikke noe jeg må ta et bevisst Eller på et, et aktivt valg lenger uh, Fordi akkurat nå er det ikke noen spel som der jeg føler jeg må videre jeg må vite hva som skjer. Uh, uh, men altså, jeg, siste gang jeg hadde den følelsen, så var det jo enten Spider-Man eller God of War. Uh, ja. Som begge er jo super AAA-spel. då uh, da hadde den denne følelsen, ja, jeg, jeg, jeg, jeg vil ikke spille noen andre spill nå, fordi akkurat nå er dette spillet så sinnssykt gøy, og det har all min fokus. Men akkurat nå så har jeg ikke noen som på en måte fyller den rollen. Og derfor så kan jeg hoppe litt mellom eh, enkeltspillerspill som Assassin's Creed Odyssey, og flere spillerspill som eh, Apex Legends og Mario Kart. Eh, ja, det er vel eh, hovedsagelig de spillene det går inn nå. Men har du noen eh, rutiner nå, jeg? Er det noen du skal fire opp på en søndag, eller på kvelden, eller så typ boss Det det faktiskt det har väldigt med på vad humöret är. Eh för hvis jeg spiller um, altså Apex så må jeg være skjerpa. Det går ikke an å lene seg tilbake og bare ja ja, men se hvordan det går den gangen. Jeg må være skjerpa, jeg må være på eh uh, og då spiller jeg ofte med med broren min. Uh, så då på en måte, da med han Og då kan ikke jeg slekke og, og ikke være påskrudd For det påvirker jo resten av laget Så hvis jeg skal på en Ha en, en konkurranse Hvis jeg i konkurransehumør Og vil prestere Og jeg vil ha et sånn vinnerøyeblikk eh, Så går jeg jo for Apex Men hvis jeg vil slappe av Utforske gamle Hellas Prate litt med folk Flørte med noen damer og seiler på den hvide sjø ja, da spiller jeg Assassin's Creed, liksom uh, og hvis jeg bare vil kan du si, knuse noen i Mario Kart så kan jeg det hvis jeg er leier på damer ja. så, så det er det er på en måte hva jeg føler for akkurat nå ja. uh, og det er faktisk uh, det er litt sånn befriende, egentlig uh, og for jeg, jeg skjønner jo at det kommer et spill en gang. For eksempel Last of Us 2 der jeg faktisk får den følelsen og då spiller jeg kun et spill. Men foreløpig nå så har jeg det veldig greit med å bare spille litt her og litt der. Det gir meg litt sånn mer bredde og eh, jeg føler ikke jeg, eh, jeg det på en måte jeg, jeg klarer litt å styre min egen spilletid eh, om på det der det kan ju vara en både bra eller dålig ting men jag är inte så eh uh, sugd in i ett spel i ett spel akkurat nu att jag bara må tillbaka till det. Selv, altså, den känslan är ju god av dig som du säger Jocke. Uh, men uh, jag har inte akkurat det nu. Mm. Men du har ju ett väldigt fokus. Jag har aldrig sett dig så fokusert förr. Det så lang tid med å snakke, men det er bare fordi jeg har pånøyd, nå må jeg bli ferdig med Witcher, for jeg liker det jo. Det eneste sødelegget for meg er vel at jeg bare tenker, nå skal jeg prøve et annet spill. Mm, men er det fordi du, altså, må du det egentlig? Kanskje du bare koser deg for evig og alltid med Witcher? Nej! For jeg må visst fokus, men jeg ikke så glemmer meg det ut. Uh, ja, ja, men nå har du jo liksom Witcher 3 da. Uh, og, og altså, men hvorfor må du spille andre spill da? Nei, nå trenger jeg ikke kan jeg bare spille Witcher. Ja, ja. ja, ja. Så det, du er fornøyd med det? Ja, men det er uansett ikke bra et spil, hvis jeg ikke sitter og om, eller ser en YouTube-filmer om et annet spill, så tenker jeg, uh. Oh. So <laughs> ja, det er litt sånn hvordan uh, er græsset på den andre siden. Ja, det er græsset. Græsset er vet du. Ja. Uh, og jeg, jeg skjønner jo at hvis du får... Altså, Witcher er jo en viss type spel du, du er jo en litt sånn altledende fyr. Så, så det er jo kjekt å av og til. Ja, det er det. Det er det. Mm. Men da varierer heller. Inni Witcher, hvis det er en mening. Og oppdrag, og... Historie. Øhm, historie ja. Så jeg var en liten bit av historien, og så går jeg og drar på sidequests. Så den, den er en forskjellig type spilling, egentlig. Ja, ja det är jo det. Uh... Og så lenge du får denne, denne variasjonen, så, så blir du ikke lei. Nei, det er akkurat. Så det er en variasjon innen de spiller. Ja, og det, det skal jo... Uh, uh, CD Projekt Red, det det de heter? Det er det de heter. Ja, det skal de ha honnør for. Uh, for at veldig sånn variert og allsidig og bra regissert spil, og jeg tenker jo at når... Uh, hva heter det? Cyberpunk? Cyberpunk. Med Tesla-bilen uh, uh, ennig. Vennlig. Er det den nye bilen uh, som var i nyheten for noen dager siden? Ja. Uh, yeah. Den som så ut som en uferdig modell? Ja. Yeah. Skal den være i Cyberpunk? Jeg vet ikke om den skal være, men... Uh en av de som lager spillet, eh, sendte en melding på Twitter til Elon Musk. Ja. Han altså, sa, nei, jeg husker jeg avtalen vår. <laughs> det hadde de, faktisk vært litt kult. vet jo bare at den så ut som en snutt ut av sitt spill. <laughs> ja. For nå vet jeg ikke om de... Altså, han snart og det var altså, så plutselig han opp, altså. Ja, det hadde ikke vært så ulikt. Han, Elon Musk, han uh, liker jo å og tulle og tøyser litt, og O ja, jeg tror han er en artig kar, rett og slett. Ja, veldig. Ja. Men jeg tror når det spillet kommer ut, så kommer jeg til å bruke tid i den verden. Absolutt, absolutt. Så det er om du er ferdig med Witcher, da, eller om du fortsatt vil gvente deg i hele? Nei. Det, det, er, det er litt tingene også jeg har tenkt på. Ui, jeg må være ferige innen det. Ja, så der har med en tidslist, rett og slett. Ja, men i god tid også, og så må jeg spille litt lettere ting, tror jeg. Ja, få litt sånn... Uh, når, du, når du spiser sushi, så spiser du på en måte en ingefær inni mellom for ta vekk smaken av den ja, forrige sånn biden. Ja, jeg har nok med. Ja, en, en type sånn, uh, smaksrenser. Uh, ja, det det tror jag ni trenger. Du måste må, du måste reseta dig själv eh uh, för näste stora rollspel. Eh uh, Och och kanske markkarte tingen Du sa du hade snust lite på den. Ja, jag var och finder en god pris Så, Ja, ja ja. ja, ja. Då kan mig och dig spela eh uh, Oh nej igen och uh, oss med eh uh, 50, nei, det 50, nej det är säkert 30 för hans valda så du kan sende fram och tillbaka. Yeah, ja, det ska vi göra. In i Mario Kart alltså. Ja, ja, ja. Ja. Ehm, um, sen vi ska vi locka detta kapitel här Ja, jag tror mig har faktiskt vært ganska detaljerad ändå i fallet med vad jag och dig har gjort. Ja så hopper vi rätt over til neste segment. Det gjør vi. Velkommen til Supernyheter. Oi, ja. er det noe nytt å melde? Det er masse, masse nytt, vet du. Uh, det har kanskje vært en litt rolig spil høst, men uh, alligevel så er det noen uh, nyheter som kommer noen nye uh, storspill uh, Diablo 4 uh, hva var det en uh, trailer for eller ikke en trailer, men det var en sånn cinematisk uh, korsfilm uh, har du mm -hmm. sett den, Joachim? nei, jeg har ikke sett den uh, du må male meg et bilde da på effektivt vis uh, ja, uh, altså det, det handler jo alltid om engler og dæmoner og djevel og gud og ja, men jeg tror noe av altså for, for du så jo ikke noe i spil, altså spil, spil. du så bare dette klippet sinematiske klippet som Blizzard er veldig flinke til å lage da men alt vender jo tilbake til denne byen det alt startet som høres ut som sønnen din, Jokka Tristram Tristram, ja, stemmer og mm -hmm. uh... Men du ser i hvert fall at de offrer en eller annen løk, fordi de går ned i tempel, så det er det de ikke burde være, og så blir noen offret, og så kommer det jeg tror det er datter til Satan. For vi har jo drept Satan så mange ganger, men nå går det hans, og hun ser ikke noe særlig glad ut. Så den store stygge ulven er nå i dama, eh, som, ja, ja, kjekt det, eh, men det kan bli bra det. Ja, for altså, tilhengerne av gamle diablo, de ønsker seg vel Norge likt annorleite sen Diablo 3. Eh, uh, annor ja, har ju fått mycket mer, men men uh, det hörs ju jo... alltså en lite mörkare mindre ja, mindre mest lystig... det okay, ja ja. Ja, mer gotisk och lite mer ja, dystert. Gotisk lite farlig, heller än tusen fiender. Mm. Jo, jag tror jag tror uh, jag vet inte hur man det en uh en effekt eller resultat av eh uh, dark soul spelor att att spelet eller att spelet ska kunna vara lite sån tuffe brutale Og du alltså på mode det ska kosta att dø eh uh, jag den den där uh, det, det det att spelet ska faktiskt vara hardcore det liksom har spridit sig lite grann till andra ja, det er en sånn pendel som så svinger frem og tilbake. Ja. Nå har spillet vært fryktelig tilgjengelig og greie, men så ønsker folk seg noe galt igjen. Ja. Uh, men det har vært jævla ja. mye. Uh, de blisser, de er klare når de er klare. Ingen vet ikke hva tid det er. <laughs> ja, det uh, blisser de gjør som blisser de vil, og de har jo penger og kapital, og uh, folk kjøper jo spill uansett. Ja, uh, det jo, eller det høres jo også litt ut som valv som også kom med en spilnyhet. Uh, mm. Og de, de bare droppet en trailer ut av det blå. Og uh, den heter Half-Life Half Alex. Og det er jo lenge siden vi har hørt de fra Alex og Gordon og andre G-Man, eller andre, ja, ja, alle disse karakterene. Mm. Men nå plutselig, så droppa de trailern og folk var sånn, "Hva er dette? Er dette Half-Life 3?" Uh, men som vi vet, uh, han der uh, ketter den store fyren uh, i, uh, altså, i metaforisk forstand, han som er sjefen i Valve, Gabe Newell. Det gaven Han kan ikke telle til 3 for uh, det finnes så mange tårer i hans i Valve se men aldri en 3er. <laughs> <Ja. skrøy> så de sier han kanske ikke 3, og Half-Life Alyx er jo ikke 3 tror det nesten er en forløpår, eller et, et, et, det skjer mellom 1-1-2-en, eller 0 1 eller noe sånt. Ja, Men det... uh, spillet er i hvert fall uh, VR, sånn som forstått det. Ja, og Valve har jo en, et nytt VR-set ute, de. Ja, så de skal jo selvfølgelig kombinere dette. Ja. Uh med norsk stroop på trailern och du måste se den hit på Jokka så det verkar som detta är VR på et nytt nivå. Eh uh... Ja men där det säkert är snyggt då. Ja. Indexen. Eh för för det har spelat VR med PlayStation eller på mode sån Oculus och sånt så är det på mode lite sån knodigt ting är liksom på mode helt på plats. Uh, altså du plukker opp ting, og så dette er ditt bakken, og så blir det liksom, ting går inn i hverandre uh, Det er på meg litt sånn Lego, og ja, det er ikke helt realistisk mm. Men når jeg så Half-Life Alyx, så så jeg, då, jeg liksom, med en gang jeg så det, så tenkte jeg Alt du ser på skjermen kan røres, og alt har en betydning Altså, du kan plukke opp en planke, ja, du kan kaste den på noen, du kan plukke opp en våben, du kan gjemme deg bak en hulle. Altså, det virker så eh, en til en eh, at, at, eh, at det på en måte er nytt nivå av eh, kan du si interaksjon. Ja, for han, det er noe med kontrolleren, at han merker på en måte hva fingrene dine gjør. Ja, eh, nå har ikke sett på VR-kontrolleren hans. Eh, jag dirade exakt va. Det är så lätt sån space age. det ser som en cykelstyra egentligen med massor av kontroller och grejer. <laughs> uh, uh, så sån märker väldigt många rörelser. Ja, for det moden, de ting som sker i eh uh, i trailern så tänker jag, okej, okay, du må jo ha en på moden en, en fingerspets eller en finger följa med för att du skal kunne plocka upp de ting och Uh, interagere med alt det som ser på skjermen på den måten, på det nivået, så nytter det ikke med to store knapper og liksom, liksom, to store vorter og, og klemmer på ting. Det må være en sånn finger gespits her. Uh, ja, det ser ut de som man uh, ja, det er en veldig syke kontroller hvor du må se bilder av den. <laughs> Skal jeg det nå? Nei, men du kan gjøre det etterpå. Etterpå, ok. okej ja, men, men det som en sykkelstyre, men han merker bevegelser utrolig godt, altså. Ja. Eller sånn, ikke, ikke styre, håndtaget på en sykkel. Håndtaget, ja. ja. Ja, altså to separate håndtag, så han merker hver hånd med sine egne bevegelsesensorer og åttnatt. Ja. Så, så jeg har... Det koster jo sikkert 10 000 kroner når man ja. kommer Det er jo arm og bein, det tipper jeg. Men jeg, jeg tror det spelet... Grafiken var jo på en måte sånn, jeg uh, mistet kjeven min i bakken uh, Det var en syk grafikk uh, Og selve spillet også virker veldig gøy um, Så jeg, jeg tror dette kan selge som hackermøk altså Men problemet er jo for å spille det Hvis du må ha dette vr styre. Så er det en ganske høy barriere å komme dig forbi. Ja, altså det er 10 000 kroner for bare VR-helsettet. Mm. Også må du sikkert ha en PC til samme prisen også. Skikkelig ikke rig. Oh yeah. så Ja, vi får se, men får se hva, hva Valve tenker egentlig med dette spillet. Uh, altså hvis det er kun for de som har kjøpt en, et nytt rig og har det siste VR-utstyret, så er det jo ikke mange som kommer til å det til slutt. Nei. Ja. Men det er kult at de prøver å gjøre det enda bedre. Ja. Det Valve har jo alltid vært på fronten når det gjelder spilutvikling og spilteknologi. Eh, vi kan jo takke dem for Steam, blant annet. Ja, tenker jeg. Mm. Uh, andre nyheter uh, Er jo at Death Stranding og Jedi Fallen Order Har kommet ut Til varierende uh, Kritikk uh, De fleste ja, synes at Jedi å... Fallen uh, til, Jeg gleder meg jo Veldig til Jedi mm -hmm. Og den har ju fått Gjent over bra skår Han har det ja. uh, Og det synes jeg bra det, det er bra at en spiller -spill fortsatt kan uh, for at det er plass til de i, i dagens uh, spilindustri. Uh, ja. Uh, og jeg håper det selv bra, så at det, det blir flere spel som blir lagt uh, på en måte, at det blir lagt på den måten, og det blir uh, kan du si, lagt også i, i Star Wars-universet, for det er lenge siden jeg har vært med på. Ja, det er mye ræl som har kommet til det. <laughs> ræl? <laughs> ja. uh, så enten jeg eller deg kommer nok til å kjøpe Jedi Fallen Order til slut tipper jeg. Ja, mm. det tror jeg også. Så får vi låne av hverandre. Det kan vi gjøre, ja. Death Stranding kom også ut. Uh, den var ju litt mer sånn... Uh, altså, jeg har jo sett trailerene. Eh, og, og folk har jo snakket mye om dette Men når jeg så anmeldelsen Så tenkte jeg eh, Er dette gøy da? Har du sett level up Siden anmeldelsen? Eh, nei det har jeg ikke Hva har de sagt? Ah, <laughs> okay. Rønne Fjell Olsen sitter og, og diskuterer med Åh, oh, han andre fyren Som har vært sørt av det eh, Der han forklarer på en måte Infernalsk kjedelig dette er Ja og så sier han, åja, så er det ganske dritt spill. Nei, hør du ikke an, det er Kojima, det er bra. <laughs> ja. Og det oppsummerer en del de anmeldelsene som inntrykkene jeg har lest, at folk bare, nei, dette er en det er sinnssykt bra. Jeg forstår ikke hva som skjer, men uh, det må være bra. Ja. Uh, det, det er noe sånn gal vitenskapsmann bak hele greia, altså, altså de tankene og ideene han Kojima har kommet opp med, det er noe surrealistisk. Altså, var det den babyen som er i den ryggsekken? Jeg skjønner ikke hva det skal bety. Det er som om David Lynch og Peter Molyneux har kokt de sammen noe dritt. Ja, og så får han jo med seg uh, uh, Conan, han der... Han, uh, Conan O'Brien? Conan O'Brien, han er en rolle der, så har du selvfølgelig Norman Reedus. Uh, Guillermo del Toro, tror jeg, er en rolle der oppe i. Uh, ja, han, han er jo på en Magnet av Hva kan du si Spillindustri Og filmindustri og Underholdningsindustrien eh, Så det er jo utrolig Hva han klarer å klekke ut Men mm. om det er et bra spill Til syvende og sist eh, Det vet jeg ikke Selve spillet i seg selv. Jeg tror du må prøve det, altså. Det gjør ikke mening å se andre spiller det. Ja, for altså, jeg har bare sett han der, Norman Reedus, gå rundt, så snuffler han på noen steiner, fordi sekken hans er liksom for tung. Ja. Det, og dette, noen beskriver det som en sånn en evigvarende fetch quest, der du bare leverer pakker. Det er det det har vært søtt som. det er gøy sant? <laughs> Men det kommer spøkelser, og du kan tisse på deg. Si uh, og så kan du drikke monster-energidrikk. Energi hva, hva er det for noe? Ja, jeg må nesten prøve den dag vi kommer på det. Det er fast pleiser, jeg tar jo ikke jeg det. Uh, ja. ja, du får kanskje det. Um, det hører seg veldig spesielt ut. Og han Thomas, som jeg kjenner, han sier jo at det, det er mange ting som ikke har mening, og som jeg synes er knoktete men ikte kverrt så kommer du ikke for bid dene knut del så omne spele sig opp og så blir det gøj eh, oh, ja. sag je hander eh, O hanger det han säger det bra spel men ikg vet ikke om ikke had på må det klart og kom mig over denne fyste delen de han snuffle eh, og misste alle paken i sin som må ploker de opp ennu en og stackade det som en den sånn, pandekaage eh, bygning igjen. Uh, altså, jeg, jeg, når, jeg, når jeg bare beskriver det til meg selv, tenker jeg, det gøy? Er det noe jeg vil bruke tid på? Ja. ja. Men det er sikkert mer bak dette. Det er sikkert en eller annen idé som meg og deg ikke klarer å... Det, det er et eller annet som ikke klarer å la som du først skjønner når du spiller det. Ja. Ja. Mm. Altså, vad mau pröva det? Vi. Ja, men får det. Eh, uh, uh, ja, det är en sista ting och den är ja. lite stor. Och det är Google eh uh, sitt stora spelprojekt, stor lansering kallat uh, Stadia är ju nå uh, i live. Och den har fått lite med ja, har med fart rätt att sett. Är den försämpad? Han är bara. Ja. Uh, jeg så jo uh, Jeg har også bare lest IGN sin anmeldelse uh, mm. Og de sier at På en måte det er Det er mye bra her Men det lever ikke helt opp til forventningene uh, Og hvis du spiller spill som uh, Assassin's Creed uh, Eller sånn egenspillerspill Då merker du kanskje ikke denne leggen som er der Uh, og då er ikke det så farlig men hvis du skal spille Destiny, Mortal Kombat uh, spille det der snakker om uh, kjapp reaksjon og du føler det er det lille, lille mikrosekunde der det er en forsinkelse i forhold til hva du trykker og hva som skjer Då blir du fort frustrert og det er akkurat det de har markedsført seg med at de skulle klare å løse ja. de klarer det nei, altså jeg vet ikke om det er er det bredbånden til folk flest, eller er det Google som på en måte ikke har helt skjønt å knekke denne koden? Jeg vet det, søren. Jeg. De leverer jo ikke opplysningen de skal heller. Nej. Så grunnen til å kjøpe en 3D er at du skal slippe å oppgradere pc den hele veien. Ja. Men så får du jo ganske rev opplysninger likevel. Ega, altså, jag så när jag såg det på jag trodde det tingen är, jag trodde varierar väldigt i förhåll till Ja, og og til jeg, ja det varierar från spel till spel. Ja. Ja, men det utvecklar någon sån skill. Ja. Så, så mm. det det, det at du får en väldigt blandad upplevelse. Det ja. det håller ju i förhåll det att det ska vara en liksom, en lansering av, av en helt ny i mode att på. Ja, det er jo nesten ikke spill, så de spillene som er der burde jo funket steinbra. Mm. Uh, jeg vet ikke hva spill koster deg heller hvis du skal kjøpe dem til Stadia. Uh, nei, ikke heller. Uh, du kan ikke kjøpe dem på Steam eller noe sånt? Nei, nei du kan ikke det. Uh, det er sin egen plattform, vet du. Og, og, og hvis jeg forstod det riktig, så anbefalte de jo å kjøpe den... Kontrolleren. Jeg vet ikke om du går og spiller med andre kontrollere. Jo, det så jeg det. Det går det, ja. ja. Men denne kontrolleren, de i hvert fall, skulle også ha en egen Wi-Fi-antenne. For å liksom redusere denne forsinkelsen. Da. Ja, ok. Eh, så jeg tror hvis du har den kontrollen, så hjelper det litt. Grann. Og selvfølgelig, hvis du jobber for NASA og kan låne brevbånden der, så hjelper det jo også. Men folk flest... Men de skulle ikke ha såvel som brev på andre det skulle jo ikke det. Men, men når folk opplever forsinkelser, så må det jo være et land annet gale. Ja. Ja. Um... ja jeg har ikke helt troen, jeg, altså. Jeg, jeg, jeg, jeg håper jo at det skal gå bra. Og jeg tror det kan løse seg etter hvert, men det har vært en veldig røff start, ja. Mm. det har det. Eh, men visst de får till eh, får till att at de får det till att funka så så kan altså, så ser jag för mig att dette kanske blir den nya moden att spela spel på. Ja, inte för mig och som har konsoler i hus. Ja ja, nå, nå, det det. Nå har man ju man har ju den dag i dag. Eh, men jag tror kanske nästa konsol blir min sista box i stu. Tror det? Ja. ja, jo kanskje. Jo. Uh, altså, uh, en ting er uh, en ting er liksom den håndholdte tingen, Switchen, den kan jo på en måte ha sitt eget liv. Men hvis etter Playstation 5 og Xbox 2 at da er på mode infrastrukturen så bra at at uh, Då kör jag inte längre fysiske spel och jag har ju inte fysisk bock. Jag trenger bare en håndkontroll. Och så abonnerar jag på en tjänst Så är ju kanske det øh, mer alltså en mer lättvindigt mode att få serverat den spelupplevelsen på. Jo det är det, det är mer lättvindt. Ja. Man är känna att det kommer att bli ta över. Nei. Kanskje det er nisje med folk Som absolutt skal platespillere Som blir de som absolutt skal en fysisk konsol Ja, det finns ju alltid folk som, som liker det fysiske Det gjør ja. det uh, men, men jeg tror det jeg, jeg, jeg ser for meg at Utviklingen blir litt sånn som Måten vi Konsumere filmer og serier på nå Før så gikk jo alt På DVD-er og Blu-ray Eh uh, du gick og du, du hade en Blu-ray spelare och du gick och köpte diskar i butiken. Nu går ju allt över nät. Eh uh, Det kan du ju göra med PlayStation ja. nå. Ja, det kan man. Men den litaran grejen Google Stadia där i och väl. Ja, ja, det, det, det er sånn en greie det är sån en halvvägsgrejen det fysiska och det. Ja. Där är vart lite så, så jeg, jeg tror også at Playstation 5 og, og Xbox Scarlett, eller det hva man må kalles, også vil gå på denne mellomlinjen mellom det fysiske og det digitale. Ja. Men det syvende og sist så tror jeg at det digitale kommer til å overta. Bare min, min spådom da. Ja, vi får se. Vi får se. Og i episode 100 av Supertech. Så... Ja, nei. Da er vi kun digitalt. Var... Ja, da, vi... tror, da tror jeg til og med kroppene våre er blitt digitale. Vi har ikke fysiske kropper lenger. Vi er bare null og regner på den digitale veven. Jeg tror vi kommer til å gjøre til episode 99, eller <laughs> ja, kan ske det. Ja. Eh, uh, ja, nej, jag har, har ju med om inte du uh, har något speciellt att dela? Nej, lite intressant att det har varit en sån kontroversiell Pokémon-lansering då. Uh, ja, alltså du, du kan Pokémon, jag kan inte Pokémon. Eh, jag vill inte berätta om det. Nei, det er bare fans skrige, for er de, de er ikke fornøydde med lanseringen. Så det er en del sånne, så har du det... oppe anmeldelsene. Okay. Folk klikker i vinkel for det enkelte tjenester ikke funker sånn som de vil de skal funke. Ok. Det var, det var veldig mye oppstyr, men samtidig så hadde aldrig aldri så bra som noen gang som det gjort nå da. Ja, for selve spilet har vel fått god kritikk? Eh, eller? Spilet har fått eh, god kritik men eh, ja. enkelte fans er ikke for nødt, altså. <laughs> ja, det er alltid noen som skal klage. Eh. Blant annet at altså, antall pokémons, og i forhold til alt det som har vært her før, så kan du ikke overføre alle. Okej okay. For da må du jo tenke på, ok, men hvordan fungerer hans egenskap i forhold til hans, og nå er det kommet tusen pokémons. Ja, det är åt litet av en kabal. Ja. Mhm. folk har varit ganske missförnade. Ja, jag jag tror altså, det är att försöka tillfredsställa både gamle fans som har spelat sedan 90-talet och nya fans som knappt har lärt sig att gå. det är lite av en det var lite av ett publikum alltså. Ja, men de har vært, nei, det har varit altså. ja. det har varit mycket styre alltså. Ja. Eh, Spill som ødelegger maskinene. Er det en bug eller noen sånn? Ja, noen tror det bare tull, og andre sier den er en bug. Ok. Også er det noen sånn veldig populær eh, streaming-boks i Japan, som også ble fukket av den som sånn, Pokémon Sword and Shield gjør med nettverket. Oh, ok. <laughs> Så, det har vært mye styr, altså. det hørtes ut som en prickfri lansering, <laughs> altså. Nej det har ikke vært det. Nei. Det er jo litt ulikt Nintendo og, ja, Pokémon-skaperne. Jeg kan ikke huske at det har vært så, eller bortsett fra Pokémon Go da, men det var jo en masse andre grunder for at folk gikk bananas da. Men, men jeg kan ikke huske at det har vært så mye oppstyr rundt Pokémon-lanseringen. Nei. nei, men jeg tror det første gangen var at ikke de ikke tar med rubbel og bit av alle andre Pokémon. Ja, ah, ok, sånn ja. Ja. Mm, ja. Så det har vært en selekteringsprosess der, som Kjell er helt glad i. Mhm. Ja. Du har ikke tenkt å kjøre, var det? Nei, nei, nei. Nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei. for gammel for sånt. Ja, jeg, jeg ble vel fort lei av dem, alltid på seg. Så alltid det var kjekt i ti timer, men så gidder jeg ikke mer. Mhm for random encounter som vi är skulle kunna få dig. Eh ja, det, men jag tror det var valfritt nu om jag hörde riktigt. Oh ja ja, men vi ska inte köpa det likväl. Nej. Inte fristrikt. Aj då, jag är jag Men det sälles som sånn har väktar så för brukar det här. Ja. Ja, folk körbra väldigt oansen att de miss för nederlice. Det jag är mest intresserad av massorna läsa om eller så när det gäller sånt där. Mm. Volker man ja. vad är det bakom? Ja. Hej. Ska mappa till nästa segment Jag tror mig ska det för det blir eh, spännande segment. Då ska vi snacka lite om eh, ting som antingen luktade kanel eller luktade skit. Ja. What the fuck is this piece of shit? <laughs> hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. What segment are we in now, Joke? We are now in our almost split new segment. Uh, what the fuck is this shit? Well, that was the English version. Shit or canel? Yes, and it's a little bit like Christmas, that things smell like canel. Yes, canel is good. But not shit. Nei, Nei. Uh, Men forrige episode Så ga du meg et spill Og jeg ga mm. deg et spill uh, Skal vi gå igjennom de først? Det kan vi, men jeg tror Vi er litt heldigere denne gangen da For nå er det jo salg Og det er litt mer å velge i, i prislappen var. Som er ja, 50 kroner Ja, sant For vi har et budsjett på 50 kroner uh, og, Ikke 50 og ja. Nei, 50 uh, Eller under Eller under eller under. Uh, uh, ja. Kan jeg si hva jeg knekker med? Ja, fortell. Uh, eller, jeg blir bedre med mm. å kjøpe. Uh, framed. Det er Ja. For det var to spill i et. Ja, yeah, Framed 1 og Framed 2. Jeg har stundet litt, og jeg har bare spilt en. Yeah. Ja. Men men det som var det har ju inte Ja. det var fint att var... uh... ja. ja, det, at det var relativt kort spelt. Och det är ju schakt med en upplevelse som ja, allt tränger sig vara i 100 plus timmar. Nej, du, du har aldrig ett spel som var i 100 plus timmar. <laughs> ja, är schaktar det kommer typ i 100 åt. 100 åt. Det är bra. Men Framed? Um, ja. En der. Så det er en sånn... Det ser ut som en sånn uh, noir-krim-greia. Ja, det er en kjekksjanger det. Uh, det er en tyv som stikker fra en agent. Ja, eller en agent som stikker fra en agent. Ja. Uh, I tegneserieruter. Og så skal du mm. egentlig bytte om rekkefølgen på disse rutene for at uh, utfallet skal bli bra for... Uh, heldnisvärda. Mhm. Eh. Så sånn stilmässigt så har jag sett något sånt förr? Ja, väldigt kul, kul, stil på spelet. Ja. Ehm. Kul musik mm. och kul, altså kul, gimmick med med det spelmässigt at du ska riva och flytta på eh dessa tecknade serier ruttna Um, ja. Men samtidig så er det jo litt begrenset hvor moro det var å på dem. Ja, altså er det det eneste du gjør, er å flytte? Så jeg tror det var bra at spillet var så kort som det var da. Ja, uh, altså hvor lenge var det nummer Det er det du gjør. Nei, det er ikke lenge. Et eh, par timer. Jeg, jeg tror ikke tider, ja. men to tre, kanskje? Eh, men det här passar då. Ja, og det, det var ju på en mode den det det var det var ju den team Nej, det var ju den den tiden vi väl hade. Eh, ja. Men det verkar lite sånt tillfälligt av det. Til. Hur utfallet blev. Eller är det inte tillfälligt, men det har alltid det sa sig självt. Vad som var logiken på ett vis den figuren den går fra en tegne seg ja. i rute til den neste, men hvor i den ruten dukker upp. av det dukker den opp midt i, av i den ene, av det den andre av den ruten, og det er ikke alltid gitt uh, at jeg var smart, uh, fordi jeg fekte til, eller fordi jeg ikke fekte til. Ja. Så det var litt preget av at jeg bare prøvde meg fram til det gikk, da. Mhm. Hvis det er jo mening. Ja, det, ja, jeg skjønner det så Jag hade på en måte en det var ikke helt passord det var väl så mye prøvd til det går ja husker du det du hadde som liten min som en sånn, et leketøy eh, med for eksempel ni firkanter enn i tallene 1-9 så kunne du skyve rundt på dem så gjelder det om å få dem i rett rekkefølge ja, ja, nøyaktig jeg vet veldig godt hva det føltes litt sånn, altså, ja, nå driver jeg og skyver og flytter og så ser jeg hva som skjer, og så, ja der gikk det ja. Ja. Så mm. om eg landar på shit eller kanel. Eh, det är väldigt osäker på. <laughs> Dette er litt spill som jeg ikke å det här Det är lite en kategorispel som jag egentligen inte plejer att spela. Det är sånt typisk iPad, mobiltyp av Ja. Det jeg tror faktisk den er gitt ut på Mobile plattform Ja altså, Jeg tror ikke det var helt min sjanger Men samtidig så var det løye Så lenge det varte ja. Men kanskje det var litt kort For prislappen Ja Nå, nå er det jo en Thor også Det kan det jo være at den har den Noen nye ja, elementer Eller så er det akkurat det samme Uh, ja, det skulle jeg sjekke Men der er det jo Da får du jo også Mer speletid Hvis du ønsker det Det gjør du uh, Nei, det er definitivt ikke shit uh, Men hvis dette var kaneler I kanelboller så var den kanskje litt tore <laughs> <laughs> Jeg hadde drengt en kaffekoffesiden av eller sånt. Ja, jeg tror det uh, Men det var goselikt det var ganger jeg ikke bebrukte pengene i tiden, men sånn at... Ja. Uh, nei, det, det er kanel, altså. Det kanel. Det er min første opplevelse med et så billig spill. Ja. Ja, jeg lander for kanel. Ja, men så, så, så bra å høre, da. Uh, det er vel, Vi må jo kjøre svart kvitt på dette, må vi ikke? Ikke noe sånn midt i mer nå? Jo, det er nei, og, og det er faktisk ja. kanel. Vi må bare lære oss å ja. ja, skjønner. Og det som stikker seg ut, da, er at... Det var et eksperiment jeg ikke har vært med på før, mm. og det var en fin opplevelse. Men så bra! Han var ikke perfekt, men det var kjekt ja. å prøve noe annerledes. Og det var jo noe av uh, poenget uh, med, med, med dette segmentet, det var jo å prøve ting som vi ellers ikke ville prøvd. Mm. Ja, og utfordre hverandres uh, vaner og uvaner, kan jeg si. Ja, absolutt. Så jeg, jeg er glad i Brave Mønsteren mitt, at det er et veldig utypisk spill for meg. Mm. Uh, hva var det, Goy? Vi? Jeg visste jo ikke helt hva jeg anbefalt til deg. <laughs> uh, ja, det spelet, eller... Walking Simulator. Det, jeg vet ikke om jeg skal kalle det et... Ja, for det er jo... Uh, jeg vet ikke om jeg skal kalle det et det er det er mer som en den historie som fortelles eh uh, og og jeg, på en måte historien er jo viktig i den forstand at den han holder person fortelle om sin depresjon uh, i en litt sånn abstrakt måte for han fortelle om en skikkelse eller en han fortelle om et land som bakke ned på han. Og som gjør at han aldri føler seg god nok og som får han til å forlate sine venner. Han sier ikke am depressed. I feel bad. Det er bare sånn you told me I wasn't good enough. You told me I didn't deserve friends. I don't know why I listen to you. Altså dette er bare en, en du-person som man refererer til hele tiden. Uh, og sånn sett så er det jo Viktig, det er en viktig budskap å formidle Men det er pakket in på en veldig eh, rar måte eh, Fordi alt du gjør er at du starter på et sted, en skog eller en strand, og så går du langs en sti Og du kanskje går utenfor stien du bare går, altså av det så bøyer veien seg litt litt til høyre og litt til venstre, men stort sett så går du frem, og så dukker det opp text som om det blir skrevet på en eh, skrivemaskin, altså tapp, tapp, tapp, tapp, tapp, tapp. Så kommer mm -hmm. litt sånn tekst frem, og så står det jo dette liksom, hva han føler og oppdager, og hva som skjer i livet hans akkurat der da. Og sånn går det i fem, du går sånn fem, seks minutter, og så er det liksom... Detta skedde men som var gick på ungdomsskolan, detta skedde i vidaregåande, detta skedde men som var på jobb. Eh og det är ju på mode jag jag ser ju att detta är liksom en viktig del av livsvaran, steran växse upp och utveckle sig och ska försöka finna ut av vem man är själv. Men det är väldigt lite och gör som ett spel. Detta kunde bli fortalt genom en blogg eller eh bara i en bog. och jeg tror effekten hadde nesten vært så å si like. Eh, ja. Uten av musikken, kanskje? Jeg kan ikke egentlig huske at jeg, jeg la særlig merke til musikken. Eh, selv om jeg tipper at der då så følte jeg sikkert et eller annet. Men når jeg på må en måte har lagt frem meg spillene, så husker jeg ikke så mye av hva jeg så eller hørte. Um, så, så jeg sitter igen med litt sånn Litt sånn uh, rar Følelse av at Jeg spør meg selv hvorfor er dette et spil mm. Hvorfor valgte han dette mediet å, å Fortelle om dette på Og jeg, jeg skjønner jo at uh, Kanskje dette er en person, en person som har lagt et spil Og han har hatt depresjon og han valgte dette liksom, Han følte dette var en god kanal Å, å formidle det på uh, Og jeg har jeg har om spil der folk har formidlet sin sorg på, og det har vært en god måte å gjøre det på. Jeg, jeg, bare, jeg kom på, det spel som var på Steam tror jeg, der det var to, det var to foreldrepar som mistet barnet sitt gjennom, via kreft tror jeg, og så har de lagt et spelludd Uh, yeah. jeg, vet ikke, jeg, husker, jeg husker ikke hva det heter nå, men jeg, hvis jeg husker riktig så var det mer et spil, du kunne gjøre ting. Mens her var det liksom, gå fra punkt A til punkt B. Uh, og då følte jeg på en måte at jeg deltok ikke. Jeg, jeg leste tekst, og det gjør jeg jo i en bok. Så hvorfor skal jeg gå her? Hvorfor, hvorfor tvinger du meg til å gå, og han går trengt også for Søren? Ett eh, <laughs> så så det var så sånn, att du vet hur glad jag är ju att gå turer i skog och mark så jag tror ju detta var spelat för mig rätt osslett. Jag snackar med inte kan Ellen så. Eh. Alltså dessvärre alltså nu nu vart nu tynger det ju svart kritt. Eh. Och och var på mode inte förnöjd med det jag sa igen. Uh... Nei, men det har også som du har hatt En mye kjipere opplevelse enn meg Ja og jeg, og, jeg, og, jeg, og, jeg, og, og jeg skjønner jo at På en måte det som er skrevet er Viktig for Forfatteren Og at han beskriver Hvordan det er å være deprimert Det synes jeg for så vidt var på en måte sånn oh, ja ja, er det sånn det føles? Jeg fikk litt innblikk I uh... Hvordan det er å være ensom og på en måte ikke ha venner, eller at du på en måte er din verste fiende selv. Jeg fikk litt innblikk i det. Men hvis jeg hadde hatt et valg, hvis jeg kunne velge et land annet, og vært mer deltakende, så tror jeg at jeg hadde hatt en litt mer... Jeg så det igjen med litt mer. Nå var jeg på en måte ja. barn observatør øh, udenfra. Mm. Stemmer. Ja. Mm. Så, så, nei, jeg tror jeg må faktisk enda opp med Cheat, altså. Eh, beklage eh, forfatter eller regissør, eh, men eh, den falt ikke i smak. Nej, den falt, altså smaken er som baken. Ja. Og det var litt, også. <laughs> eh, men klart, det, det er et spil som jeg ikke hadde ø, oppsøkt på egenhånd, Joakim, så ja, ja, jeg har nå i hvert fall opplevd dette også, uh, da. Det, det, det føles jo litt som å lese dagbogen. Det er en du ikke, liksom, du, du snigleser i noen sin dagbog, og bare, uh, oi, dette burde du ikke ha lest. Uh, ja. uh. mm. uh, hva har du funnet til meg til neste gang, nå? Eller til gangen? Ja. Nå har vi jo begge sett gjennom Nintendo sin e-butikk. Eh, uh, har gått igenom båda den. Men ja, den hade den hade bra sallig altså. ja, ja, gått igenom båden amerikanske og den europeiske på uttryck oh, ja. um, i si det spelet ditt då. Å ja. Ehm, vem ska sitt först? Det är ju ett spännande. Men du måste säga si det i tävstande Andrew. Okej. Jag har mina två klara till dig. Jeg har to spel. Ja. Eh. Uh, Och vi lurte ju på om vi hadde valt det samma täck var men, ja. spilet jeg har valgt i deg, Jokka, det er et spil som jeg tenker du kommer til å ha kjekt med når du ikke spiller Witcher. Ja. Dette er et spil som du plukker opp, og kan spille 5 minuter og 10 minuter og så legger du det fra deg, og som ger deg en rask tilfredsstillelse og mestringsfølelse, og det er kult. O eh, det svarar lite till dine tidigare interesser og hobbyer. Ha. Vad kräver det då ändå? Detta spel heter Olli Olli Switch Stands. Ah, nice. Har du hört om det eller sett om jeg, det? Jag har läst om Olli Olli länge. Ja, ja, ja. Eh, jag såg att det var på jag såg på... Ja. Eh, eh, det så kul. Ja, det så veldig kult ut, bare traileren. Ja. Så du kan jo kjøpe det selv også, Joey, for det er ikke det spelet jeg har til deg. Uh, ok. <laughs> men, uh, nei, kult, Joey. Hadde du hørt om det fra før? Nei, nei, jeg bare gikk gjennom uh, jeg gikk gjennom butikken nå, og så så jeg uh, bilde og så så leste jeg leste litt, og så så jeg at den hadde vunnet veldig mange priser. Og så så jeg traileren, og så sa jeg wow, men det er sånn, det er sånn det er så kult, og det de gikk fort, uh, og så kunne du liksom gjøre sånne trikser og få masse poeng. Og du har jo skatet tidligere, du har spilt Tony Hawk. Og ja, jeg skal ikke det... Det helt av her, men uh, jeg har stått på rollebrett. <laughs> du stått på rollebrett? <laughs> uh, og, og dette som sånn pick up and play, uh, som, som du kan gjøre når du sitter på dass eller sitter på bussen. Kult! Er det ja. rett og slik, er vi? Og så er det to spil i et, som litt sånn som frame, da. Er det Olli Olli 1 og 2? Ja. Olli Olli 1 og Olli Olli 2, Welcome to Hollywood. Ja, det Welcome to Hollywood, også, ja? Ja, stemmer det. Oi, oi, oi, det er ja. for a <laughs> det kan det si. Hva koster det? Eh, uh, jeg tror det er 50 kroner. Åh, oh, nice. Mhm. Hva var alternativet, da, Uh, det, det, det er et tysk spil. Lichtspel? Uh, Lichtspel, ja. Nei, er det det? <laughs> ja. Det har jeg også lest om. <laughs> uh, jeg bare sånn trailer, og det var synssykt wacky og kul. Uh, mye tysk og mye sånn, ja, du kan kaste en pil på en uh, alpaka eller noe sånt. Jeg bare, ok. Uh, ja, helt sånn spacer og... Uh, mycket humor uh, i, i den den trailern. Jag fattar helt vad spelet gick ut på, men mycket det var så så så obelejligt i alla fall. Ja? Ja. Ehm. Uh, jag vaknade inte riktigt spelet till slut till dig, men men det var på listan länge. Mm -hmm. uh, men det ramla ut så. Jag fant uh, to större upplevelser som jag var lite tryggare på. Ja. Denning var lite experimentell med dig sist. <laughs> du, ok, det er greit Så jeg, jeg tørte ikke godt på å ha likt spill, altså Nei, jeg, ja, jeg likt det Jeg hadde sikkert likt det, men uh, nå er på hva du valgte Men det är 80 kroner da, så du kan jo kjøpe det Bare fordi du har lyst Ja Men du må gjøre det før midnatt Det slutte 29. november Åh, oh, shit, ok da Spillet jeg har valgt det, jeg håper ikke har spilt det før Det koster også 80 kroner Ja Det er Super Chariot jeg tror jeg har spilt demoen. Ja. Det er en vogn som Ja, stemmer. Det skal veldig bra i samarbeidsmodus, men også ganske greit alene. Ja, skjønner jeg. Ja. ja, nå ser jeg det. Ja, stemmer. Du har frem til 4. desember. Hvorfor stiller du? Ja, ja, det er jo nok av tid. Jeg tipper jeg går rett i butikken på nå og laster den ned, altså. Han har hatt en veldig stiv pris før, jeg vet ikke om det som skremte det gav, de eller hva er, det? Uh, er, stiv, er det Ja, det kan ha vært det, altså. Ja, det, det er litt mye, på en måte sånn. Og nå koster det... Uh, åtta. Ja, det er jo en slikk og ingenting. <laughs> ja, virkelig. Uh, ja, så nå er det åtta i kroner. men kult! Det, det ja, skal jeg få prøve ut, vet du. Ja, det blir... Uh... Nice! Det ser veldig koselig ut. Ja, jeg håper det skal bli bra, altså. Uh, det er spilles du ikke fikk nå, vet ikke, er det da? Nei, fortell, <laughs> fortell. Vil du vil vi det da? Ja, om ikke du har tenkt å gi det til meg, eller... Uh, ja, det skal være et forslag til en annen gang. Men... Nei, jeg vet ikke om vi får det så billigt igjen, altså, men det... Er, uh, don't Starve. Ja, det har jeg hørt om. Uh, det ska være veldig bra. Det skal være, det skal være veldig bra. Ja. Jeg har ikke helt skjønt hva det går i, men jeg vet at jeg har fått bra anmeldelser. Du kan jo ta Don't Starve hvis du er enig, siden du har prøvd 5 av Chariot. Du har aldri prøvd noe av det. Starve? Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Ja. Nei, sorry, da blir det spennende. Ta ikke kjent til det, okay. da er det i mellomtiden da. Nei, nei, nei, jeg har ikke det, jeg har ikke det. Nei, men da, da er det Don't Starve. Ok, da er den i-boks. Uh, e da skal jeg kjøpe den. Ja, må det må jo være litt nyopplevelse, altså. Hvis du har prøvd demoen, så er vi ikke helt i de, de skrapende grunden enda. Ja, ok. Ja. Hadde du ikke det sist også, egentlig? St... Uh, jo, jeg hadde det. Du må forlagge Star... nytte, jeg synes. Skal... Ja, jeg skal logge, logge før dette. Uh... Don't Starve og Olly Olly. Flott. Jeg tror du har te med 1. december på deg. Ja, så vi gjør det i morgen. Ja, konge, da har vi begge noen nytt å spille til neste gang. Jeg gleder meg i dag. Og igjen, vi skal jo ha, ja, vi skal ha en juleepisode. Ja, det skal vi. Ja, og vi prøver å få en speciell gjest som har spilt en del retrospel.. Ja, det er det jeg har Nei, jo, jo. Eh, da må vi jo bare få, for jul, yes. eh, få, en, eh, få samles til jul, eh, og så kan vi kose oss med litt eh, julebakst og gløgg, og eh, litt retrospill. Ja, det er jeg Denne episodens avslutningssang er hentet fra originale Pokémon, siden det var snakk om det i denne episoden, så då skal dere få høre den, og så vil jeg bare takke for mig og Jokim som måtte springe i en fei, og så høres med i december.